Цитриновий вбивця, шлях знову вів його у таємний світ смітника, до дивних палаців і звабливих панночок, у райські сади мальви Ланди. Спустившись у долину, потрапив до лісу, пірнаючи у запахи хвої, моху й вологи просяклої гострим духом грибів плутаючись ногами у буйній траві понад вузеньким потічком, що грайливо дзюрчав поміж деревами, утворюючи де калюжі і болотисті місцини, яких Бумблякевич ані в думці не мав обминати, боячись змилити дорогу. Потічок був йому єдиним орієнтиром, адже всі річки течуть до моря, і цей потічок мусив так само кудись впадати. Якщо не в саме море борщів, то в інший потік, який у свою чергу мав віллятися в те море. Години через дві ліс прояснів, змалів... І несподівано перетворився на безмежне пустище, геть поросле густим бур'яном і кущами ожини, яка жадібно хапалася за штани, а подекуди здіймалася вище і дряпала рукави. Бумблякевич виняв шаблю і в декількох місцях мусив навіть прорубуватися крізь хащі, безжально відсікаючи видкі батоги. А потічок продовжував свій біг, петляючи поміж пагорбами. Вода свиркала під ногами, і мандрівець тішився, що має на собі чоботи, котрі його рятували не тільки від води, а й частково від колючої ожини та будяча. Надвечір Бумлякевич потрапив у суцільне царство Заліза. Воно виростало із землі, ставало сторчма, вибухало і розламувалося у нестримній ядучій іржі, спинаючись до сонця». Залізні рейки у своїх хитросплетіннях нагадували велетенські стебла трав. здвоєні колеса паротягів перепиняли шлях. Але Бадьорий струмок не звертав на все те страхоття жодної уваги, мужньо прориваючись вперед і вперед. Беручи з нього приклад, так само Бадьоро долав дорогу Бумблякевич. І тільки сутінки врешті покорили його і змусили шукати нічліг. Вибрав клапоть непрошиту його жиною трави, упав на знак, і за хвилю підхопила його ріка сновидінь. Снився йому табун однорогів, що мчав хребтом сміттярки, і сонце грало на їхніх білих спинах. Далі з'явився маєток Мотрії Хіврі. Він блукав покоями у пошуках господинь і не знаходив нікого, хоча й чув їхній дзвінкий сміх. Прокинувся якраз, коли вранішнє сонце висунулося до пояса з забарвистих пагорбів і ту гарячим полум'ям край неба. Вгорі синє ставало блакитним, прочинялися в небі вікна, злегка порипували віконниці, на бальконах тріпалися перини й подушки, і білий пух розлітався клаптями надовкола, аби за мить збитися у пухку грудомаху і посунути важко і приречено до сонячного багаття. Бомблякевич у перейнятому солодкою тугою відразу за всіма паннами здалося, що він навіть голоси небесних покоївок, які весело перегукуються, порядкуючи. Чує спів білої панни, спів, що зачаровує на підвіконнях квіти, і вони повертають голівки і розкривають палюстки. Може, саме о цій порі прокидається і палац Пчаківен, і так само летить із бальконів пух, а спів мальви пробуджує квіти. У потічку змив рештки сну, вдихнув ранкового повітря, настоєного на моці заліза, напився про холоди і знову рушив у дорогу, пробираючись через суцільні завали металобрухту. У тиші сміттярки, похмурі і непривітні, ледь-ледь вчувалося затаєне шурхотіння. Мов би пересипався пісок у велетенському піщаному годиннику, який педантично відраховував кожен крок прибульця. Мовчало суворе вороння, а вгорі на злинялій саєті неба сонливо переповзали ріденькі хмари. Несподівано побачив колію, на якій дрімав чорний, облуплений і заіржавілий паротяг з вервечкою таких самих облізлих вагонів з повибиваними шибами. Бур'ян спеленав колеса, кущики люпину проросли навіть на дахах і тепер цвіли своїм елегійним жовтим цвітом. Двері паротягу були відчинені, і Бумблякевич не стримався, щоб не зазирнути досередини. Побачив машиніста у формі та в кашкеті. Сидів втупивши погляду те, що зосталося від щитків та різних вимірювачів. Властиво це був не машиніст, а лише скелет у формі. Клапті висохлої темної шкіри лущилися на обличчі руках. Бумлякевич піднявся у перший вагон. Вся сильна трава проникла й сюди. У переділі за столиком сиділо двоє скелетів у чоловічому вбранні. Перед ними на жовклім папері лежали рештки їжі і розсипані карти. На дні пляшки з-під вина чорніла гуща. Трохи далі побачив скалет жінки в капелюшку, з-під якого вибивалося світле волосся. Всюди сиділи самі мерці, разом зі своїми торбами, кошиками і валізами. У шибах розпачливо дзищали мухи і здихали цілими гуртами, висіваючи столики чорними цятками своїх тілець. Голови мерців були звернені до прибульця, мов би вони чекали саме його приходу, і від усвідомлення цього відчув мороз на шкірі. Обережно позадкував до дверей, і коли вискочив на свіже повітря, то жадібно вдихнув його на повні легені і побіг уздовж поїзда, щоб якнайскоріше залишити його за спиною. Ранок проминув у блуканні серед покинутого заліза. Пекучий розпач стискав серце. Як йому вибратися з цього жахливого лабіринту? Потічок так часто петляв то вліво, то вправо, що доводилося весь час спинатися на гору заліза і видивлятися з-під долоні, куди веде його цей невтомний веселун, аби не витрачати сил на зайві гаки. Потім, визначивши напрямок, хутенько долав відстань і знову зустрічався із потічком, з яким боявся розлучитися іще з однієї важливої причини – з Праги. Вода і ожина були єдиним його харчем у цій мандрівці, котра не приносила жодної розради, оскільки ця частина сміттярки виглядала зовсім мертвою. Бачив перед собою суцільні купи сміття і більше нічого. Не траплялися ані русалки, ані інші витвори з дичавілої природи. Саме Інос сміття шурхотливо стрічало його і проводжало кепкуватим поглядом тисячі очей. Ліниво зблискувало скло під ногами, дзенькотіли незадоволено залізячки і важко дихали своїми могутніми грудьми понурі гори. Невже цьому лабіринту кінця краю немає? Його охопив страх, що, проблукавши намарне, загине у пустелі сміття з голоду, розпачу і безнадії? Ополудні втомлено сів на дерев'яний ящик і замислився над своєю гіркою долею. На хвильку прокралася йому в голову підступна думка. А чи не повернутися назад, у те чудернацьке містечко, і там собі доживати віку в оточенні карлиць, їхньої сердечної матінки і лютеці за дольфиною? А то й замінити покійного пана Ліндера і вже самому продовжити грандіозну працю над витвором величної містерії життя, тасуючи людські долі, наче колоду карт. І ось з тої розпачливої хвилини, коли душа його розривалася між рухом у і втечею назад, хтось підкрався ззаду і стиснув йому шию руками. Це було настільки несподівано, що Бумлікевич просто розгубився і застиг в непорушності. Перша думка була, що, можливо, це і є найкращий вихід зі становища, отак у раз покінчити з цим усім. Смерть раптом уявилася йому в образі прекрасної дівчини в білій льолі з розпущеним волоссям. Вона усміхалася йому звабливо і простягала руки з довгими білими пальцями. «Я так довго тебе очікувала, все життя я тебе очікувала». Смерть – найвірніша коханка. Потім дівчина перетворилася на фрузю, на мотрю, на хіврю, олюньку, розщепилася відразу на трьох карлиць і злилася в марово прекрасної панни з тілом лютеції і головою Адольфини. Відвести очей від неї не міг. Так, це була вона. Вона. Він упізнав її. «Нарешті ми стрілися з тобою, Мальво, – прошепотів пересохлими вустами. – Я йду до тебе». Ящик під ним перекинувся, і в його вирічених очах образ Мальви вибухнув яскравим спалахом блискавиці. Протяг до неї руки, і коли їхні долоні з'єдналися, пішов за нею танок. О, це був якийсь навіжений танець, довкола кружляли, як зграє полісток барвисті пари, лунав дзвінкий сміх, а оркестра країла повітря звуками музики і здіймала цілий вихор, котрий підхоплював їх, і ніс на собі понад горами сміття. Поруч витанцьовували мотрі і хівря, пурхала фрузі у прозорій сукні, а там далі з якоюсь панною грав шроботяг. Вихор ніс їх усіх із шаленою швидкістю в країну нецілованих вуст. Падаючи в траву, Бумблякевич інстинктивно рванувся і, вивільнивши шию зі сталевих кліщів, вихопив шаблю та загарчав так несамовито, що всі ворони, які перебували в промені кілометра, враз шугунули в повітря і злякано забили крильми. То був бойовий крик дикого гуна, роз'ярілого половця, сп'янілого битвою козака і оскаженілого гайдамаки водночас. Хмільна кров далеких пращурів прокинулася раптом у ньому, і в цю мить він готовий був ставити чоло хоч би цілій зграє розбишак. І невідомо, що виявилося грізнішою зброєю, крик чи шабля, бо зирнувшись, побачив якогось довготелесого чоловіка, що драпав від нього, мово, чманілий». «Цей чоловік хотів мене задушити», – подумав Бумблякевич. Але, усвідомивши, що це єдина жива істота, яку нині зустрів, закричав. «Гей, не тікай, іди сюди, чуєш?» Довготелесий зупинився і нерішуче затупцяв на місці. «Стривай!» – махав йому шаблою Бумблякевич. «Вертайся!» «А ти не будеш більше так гарчати?» – запитав стривоги в голосі. «Ні, не буду, якщо ти не будеш мене душити», – сказав примирливо, ховаючи шаблю піхви. «Добре. Вважай, що я пожартував, ге? «Я теж». Чоловік наблизився, і Бумблякевич побачив, що той виглядає як звичайнісінький приблуда. Зарослий, неголений, в обтріпаному жовтому фракові наголе тіло, у штанах, таких широких, що там за виграшки можна було б заховати кулемета, і в розлізлих облуплених черевиках без шнурків. Фрак задумав два довгі стрипцюваті хвости, що метлялися з кожним кроком. Чоловік сів у траву, висмикнув стебель перию, і, задумливо покусуючи його, прискали в око. «Ти той, не злися, що я хотів тебе задушити?» «Ні». «А чому ти хотів мене задушити?» – поцікавився Бумлякевич, сідаючи навпроти. «Бо я цитриновий вбивця, і він гордо випнув свої худі волохаті груди». «Ну то й що? Як то що? Ти ніколи не чув про цитринового вбивцю? Ні, не чув, розкажи». Бумблікевич тішився навіть такому знайомству Але той закопили в губу Я ображений? А то чого? Чи ти вважаєш, що я повинен був чути геть про всіх убивць? Як ти можеш так говорити? Про яких всіх убивць? Це триновий вбивця, один єдиний Це сенсація 20-го віку Якби я жив десь в Англії чи в Італії, про мене б знімали фільми, писали книжки, а всі найзнаменитіші адвокати порозбивали б собі лоби, змагаючись за честь захистити мене на судовому процесі. От де варто жити. Там, де не так саме вбивство принесе тобі задоволення, скільки участь у голосному процесі. Там і не хотів би вбивати, а вбив би. А що в нас? Скількох я вже закатрупив, а наші детективи жодного разу навіть не занюхали мого сліду. Що це за порядок? У мене ж так абсолютно пропаде кваліфікація Жодного стимулу для праці Я розумію кайф, коли ти весь час балансуєш на одній нозі Коли за тобою полюють аси криміналістики Ти просто змушений обмислювати кожен свій крок А тут мене розбестили до такої міри, що я вже серед вулиці На очах в народу душив своїх жертв І жодного разу не попався Тепер мене просто якась вселенська нудьга охопила Я плюнув і пішов світ за очі О, вигукнув Бумблякевич «Ти нарікаєш на наших криміналістів? Але ж вони зробили просто геніально! Вони повністю тебе зігнорували, задовбали своєю байдужістю. Ти сам змушений був вступитися. Тут теж є своя логіка!» Цитриновий вбивця замислився. «Ммм, можливо, ти маєш рацію. А хочеш, я покажу тобі свій альбом?» «Що за альбом? Альбом Цитринового вбивці». І він витяг з кишені Фрака невеличкий, але грубенький альбом, на обкладинці якого писалося «Життя і подвиги першого українського маніяка на прізвисько «Цитриновий вбивця». Тут у мене факти, вирізки з газети, мої власні враження про виконану роботу. Скажи, а чому тебе прозвали «Цитриновим вбивцею»? Тому що всі вбивства, які я вчинив, обов'язково пов'язані з «Цитриною». Зараз сам побачиш. Оце моя перша жертва». Першою жертвою виявилася ряба-курка, яку на знимці душив маленький хлопчик у коротеньких штанях. Наступними жертвами так само були кури, гуси, качки, коти, собаки і навіть одне теля. Але згодом, коли він подорослішав, то перейшов на людей, а точніше – жінок. «Чому ти душив саме жінок? – поцікавився Бумблікевич. – У тебе, може, якесь збочення? – Що ти маєш на увазі?» Ну, розумієш, деякі маніяки вбивали зі звичайної сексуально-патологічної потреби – Лише тоді, коли жертва конала, вони отримували сексуальне задоволення. Ні, ні, що ти обурився, цитриновий вбивця? За кого ти мене маєш? Я ж нормальна людина. У мене немає абсолютно ніяких збочень. Жінок я душив винятково з двох причин. Перша, простудіювавши біографії всіх найвизначніших маніяків, я побачив, що переважна їх більшість спеціалізувалася саме на тій ліпшій половині людства. Я вирішив не відриватися від традицій. До того ж, мене страшенно допікало, що наш народ досі ще не має свого національного жека-патрача. Отже, чому б ним не стати мені? Друга причина – куди прозаїчніша. Жінок все ж таки куди легше душити, аніж чоловіків. Але була ще й третя причина. Оскільки прийнято вважати, що жінок убивають самі маніяки, то ніхто не намагатиметься шукати вбивцю серед цілком нормальних людей. Бомблякевич згодився, що логіка цитринового вбивці була залізною. З газетних вирізок стало ясно, що існувала якась дивна закономірність, яка об'єднувала всі жертви. Усі задушені жінки або їли перед смертю цитрину, або пили чай з цитриною, чи просто мали цитрини з собою. Це відкриття викликало паніку в населення. Ніхто не купував цитрин. Поясни мені цю історію з цитринами. Якщо в тебе немає збочень, то чому все ж таки саме цитрина викликала в тебе бажання вбити? Хе, не знати, чого втішився вбивця. В цьому і полягав найбільший мій фінт, що цитрина насправді не мала жодного стосунку до бажання вбити. Вона лише визначала жертву, от і все. Але з таким самим успіхом міг бути і перець чи часник. Я вибрав цитрину, бо часниковий вбивця якось мені не звучить. Одним словом, почалося все з цього імені. «Цитриновий вбивця. Розумієш? Воно мені зблиснуло в мозку зовсім випадково і досить давно. Я тоді ще спеціалізувався на тваринах, але вже мріяв про те, як мене будуть називати. І от коли випірнуло це ім'я, я твердо вирішив, що доб'юся таки, аби мене наракли саме ним. Я снив цим ім'ям, бачив його великими літерами в газетах. Воно і спонукало мене чинити так, аби кожне моє вбивство було тісно пов'язане з цитриною. «Так. Тепер я і справді бачу, що ти незвичайний собі маніяк», – сказав Бумблякевич. «Ти просто теоретик діалектичного вбивства. Колись це, можливо, назвуть і так – діалектичний цитронізм». Скорочено «діацит», – підхопив вбивця і, плеснувши Бумблякевича по спині, додав. «Ти молодець, відразу побачив корінь. Чую рідну душу». «Признайся, на чому спеціалізуєшся? Я м -м, в основному на книжках». Що? не повірив цитриновий вбивця. Брешеш. Невже ти ще нікого не вбив за своє життя? Жодної живої істоти, крім уперів. О, ну це теж не дурничка. Мені, скажімо, ще не доводилося душити упиря. Стривай, але щойно ти збирався задушити мене. Як же це пов'язати з усім тим, що було досі говорено? А, відмахнувся вбивця. Я тільки пожартував. «Я б тебе і не зумів задушити. Глянь, який ти грубас. Пальці на шиї не зійдуться. Просто йшов я собі і чую запах цитрини. Ну і вирішив трішечки розім'ятися, тільки щоб підняти настрій. Зрештою, повинен я на комусь тренуватися. Пробував тут русалок душити, а вони такі слизькі. Жах. Неможливо втримати в руках». Бумлякевич принюхався, але жодного запаху цитрини не відчув. «А я кажу, запах цитрини, – наполягав чоловік. Щоби ти знав, що я запах цитрини чую, як пес басу. Спеціально займався цілий рік, вдосконалюючи свій талант. І тому кажу тобі, в тебе десь є шкуринка цитрини. Звідки? Ось глянь, вивертаю всі свої кишені. Немає? Тоді глянь у чоботи». Бумблякевич слухняно визувся, і, о диво, в лівому чоботі знайшлася тоненька висушена шкуринка. Найдивнішим було те, що він, скільки до неї не принюхувався, не зумів вловити жодного запаху «Ага, бачиш, тішився цитриновий вбивця, я можу навіть у цирку виступати А, до речі, як тебе звати? Прізвище моє не таке гучне, як твоє Бумблякевич Якщо ти напишеш про мене книжку, то й твоє стане гучним Бумблякевич визнав за ним рацію і перегорнув ще одну картку в альбомі Цікаво Люди перестали вживати й купувати цитрини, а вбивства продовжувалися. Як тобі це вдавалося? Дуже просто. Одну я задушив, бо її сукня була розмальована цитринами. Другу, бо мала на шиї родиму цятку, що за формою нагадувала цитрину, і була цитринової барви. Третю, бо тримала книжку «Пригоди цибуліно», де на обкладинці було намальовано сеньора цитрона. Четверту, бо мала на волоссі брошку у вигляді цитрини. П'яту, бо називалася цита. Шосту – Просто так, щоб не втратити кваліфікації, хоча при ній не було нічого цитринового. О, то ти все ж таки відступив від свого принципу. У тому то й справа, що ні, переможно засміявся цитриновий вбивця. Слава моя на ту пору була вже такою гучною, що я зрозумів, кого б я не вбивав, однаково буде доведено, що жертва тісно пов'язана з цитриною. В однієї кімната цитринової барви, в іншої чоловік грузин, ну і так далі. Пізніше я душив уже без жодної системи, але цю систему продовжувала вдосконалювати громадська опін'я. Єдине, чого мені ніколи не могли закинути, то це націоналізму. Навіть буржуазного. Бо душив я з натхненням, що росіянок, що єврейок, що полячок, а що наших рідних зозульок. Усі вони кувікали однаковісінько. Пам'ятаю, одного разу душив я циганку, що саме поцупила цитрину в кобіти, до якої я якраз і збирався підкрастися. Отже, душу її, а вона як зачне мене лоскотати, а я лоскоток страх, як боюся, і в а вона й драла. Так що циганки мені не вдалося задушити. Партійність теж для мене нічого не важила, до деякої пори. Але після того, коли я зрозумів, що партія завела нас у сліпу вулицю, то комуністок почав душити на півгодини довше. Перегорнувши ще кілька карток, Бомблікевич побачив сенсаційне фото. Цитриновий вбивця за роботою. Досі траплялися світлини самих лише офір або місця вбивства. А тут він просто перед камерою душить якусь панночку. «Як це тобі вдалося?» – спитав голосом повним подиву. «Ну, як?» Попросив якогось Фертика зазнимкувати мене моїм фотоапаратом. Він подумав, що це я вигадав таку забаву, і радо погодився. Коли зрозумів, що влип, було вже пізно. Бумблякевич склав альбом, погладив долоною палітурку і сказав «Колись це коштуватиме маєток. Бережи його». «Ну от, я тобі про себе розповів геть усе. Тепер розкажи мені, що на сміттярці робиш ти, Бумблику. Не про те, якщо я називатиму тебе Бумбликом. Мене можеш кликати цитроном. Якщо тобі так зручніше», – стенув плечима Бумблякевич. Цитрон з увагою вислухав історію мандрів Бумблякевича, а в кінці аж прицмокнув. «Ну ти й даєш. А тепер що? Спробую розшукати княжий палац, адже мене чекає робота княжого історика, а ще дуже хочу зустріти купча Ківен і мальву Ланду. Не може бути, щоб я їх не знайшов. А як знайдеш нарешті ту свою мальву? Залишусь там. Розумієш, ця історія все одно не буде мати закінчення. Я пропоную інакше. Ти її знаходиш, а я її душу. Ага, сила». Цитрон аж зірвався на ноги і продемонстрував цей акт у повітрі, під час якого у чогось полізли очі з орбіт і вивалився язик. Відразу було видно майстра своєї справи. Коли Цитрон заспокоївся, Бумлякевич спитав, «Чи ти не знаєш часом, як зорієнтуватися в цьому лабіринті? Я вже блукаю, бо знаскільки, і кінця краю цьому не бачу. А скільки ти вже проблукав? Це другий день». «Тю, аж зайшовся сміхом Цитрон. Та це, вважайте, саме, що зовсім не блукав. Вважай, що ти просто прогулювався. Я блукаю тут уже майже місяць, і нічого, настрій бойовий». Бумблякевич відчув, як до горла підкотився клубок, і розпач розкинув свої мацаки, мов сіті. «Та ти не переживай», – спробував його заспокоїти Цитрон. «Ще не все втрачено. Вдвох ми виберемося, хоч чіш. «Ага, між іншим, ти голодний?» Бумблякевич сумно кивнув. Цитрон вийняв з кишені кусень печені, але Бумблякевич подивився з осторогою і спитав: "Що це за м'ясо?" "Я вполював порося". А коли Бумблякевич запититом доїв свій кусень, Цитрон похитав головою: "Дивне це було порося". "Що?" виричав очі Бумблякевич. "Усе покрите шерстю, і писок гострий та зубастий, як як у щура". Мало не замлів Бумблякевич. Цитрон подивився на нього осудливо і промовив. «Що ти собі гадаєш? Що я? Цитриновий вбивця? Жару щурів?» «Це було порося? Але дивне. От і все ще можу сказати». Бумблікавич вирішив закраще заспокоїтися і облишити цю тему. «На сміттярці повно чудернацьких істот. І хто знає, що саме вполював його новий товариш».